Tal med Hej och hopp! Välkomna till ett nytt avsnitt av Svar på tal. Först vill jag be om ursäkt för att det har tagit lite längre tid än vanligt att släppa ett nytt avsnitt. Det har helt enkelt varit fullt upp både på jobbet och även med familjen. Ingenting är allvarligt men det har varit långa dagar med oerhört lite tid över. Och det sägs ju att man tydligen ska hinna med att äta och sova ibland. Eh, jag har skrivit på det här manuset när jag har haft tid över och gjort så gott jag har kunnat. Men jag har helt enkelt inte hunnit med att få till det här avsnittet förrän nu. Och tyvärr kommer det förmodligen inte heller vara den sista gången som det händer. Eftersom ja, livet har ju sin gång och ibland så blir det helt enkelt fullt upp. Men jag försöker så gott det går att släppa minst ett nytt avsnitt per vecka. Jag står också i begrepp att göra lite poddinvesteringar som kommer att kosta lite mer än vanligt. Varför jag ödmjukt ber om ditt stöd. Just nu så behövs varje krona mer än någonsin. Så swisha gärna en slant till 0708 974 971. 0708 974 971. Och skriv gåva som meddelande. Och jag tackar redan nu på förhand till er kära lyssnare. Idag ska vi prata om islamofobi. Och vad är islamofobi? Och finns det ens islamofobi? Kanske du själv lider av islamofobi. Idag kommer du få alla svar. Uttrycket islamofobi sägs ha myntats i Storbritannien och lanserades 1996 av en självuppnämnd kommitté om brittiska muslimer och islamofobi. Den islamistiska gruppen Hish Ut tarir, om jag nu ens är i närheten av att uttala detta rätt. De är även kända som det islamistiska befrielsepartiet och det var jag av bekvämlighetsskäl kommer att kalla dem i resten av programmet. Det islamistiska befrielsepartiet är en fundamentalistisk panislamisk rörelse som arbetar för en världsomspännande islamisk stat. Ett kalifat efter mönster från, från Mohammeds tid som manar till kamp mot världsliga och icke-islamska regimer. Det islamistiska befrielsepartiet är en radikal sunnimuslimsk rörelse och rörelsen har som uttalat mål att avskaffa demokrati och istället införa ett islamistiskt sharia-styrt samhälle. Och som de flesta av oss redan vet att om man då är motståndare till att avskaffa demokrati och kritiserar muslimska rörelser så kallas man kort och gott för islamofob. Och då ska du be beakta följande. Det islamistiska befrielsepartiet har förespråkat självmordsattacker mot israeler. Det islamistiska befrielsepartiet är förbjudet i många länder i Mellanöstern och Centralasien. Ryssland har listat gruppen som en förbjuden terrororganisation och Tyskland har förklarat dem som olagliga på grund av antisemitism och anti-israelisk propaganda. Det islamistiska befrielsepartiet är dessutom också etablerat i Sverige och har främst växt i Stockholmsregionen. För här i Sverige så är de enligt mina uppgifter inte förbjudna. Företrädare för gruppen har på ett seminarium i Tensta sagt att de är emot demokrati och emot integration av personer med muslimsk bakgrund då det strider mot islam. Alltså att muslimer inte ska assimilera sig till det svenska samhället. När det islamistiska befrielsepartiet riskerade att förbjudas även i Storbritannien, så startade de en underjordisk rörelse med namnet Stoppa islamofobin. Enligt Anthony Glees från Londons Brunell-universitet är den riktiga agendan för stoppa islamofobin rörelsen att sprida antisemitiska attityder. Antihinduiska attityder, anti-sik-attityder, anti-homosexuella attityder, anti-kvinnliga attityder, anti attityder samt att underblåsa en motvilja mot västvärldens inflytande. Anklagelser om islamofobi syftar enbart till att tysta det som kritiserar islam. Till och med att tysta de egna muslimerna inom islam som vill reformera islam. Oftast används islamofobi för att utöva utpressning mot samhället. Ett bra exempel på detta är när Alice Bakunke hojtade om att islamofobin skulle bekämpas i samband med moskébranden i Eskilstuna i december 2015. Vad är då islamofobi egentligen? Enligt nämnden för statligt stöd till trosamfund som lyder under svenska kulturdepartementet definieras islamofobi som och nu får ni hålla i er, termen islamofobi anspelar på en rädsla för islam och muslimer. Termen inbegriper dock inte bara denna rädsla. Många muslimer upplever att det förs en propaganda mot islam och de personer som representerar denna religion. Islamofobi kan därför kort definieras som, och nu blir det riktigt, riktigt bra. Islamofobi kan därför kort definieras som en rädsla för islam och muslimer och som aktiverar en anti-islamisk reaktion riktad mot muslimer. Då kan man direkt konstatera att begreppet islamofobi enligt svenska myndigheters definition således blandar fritt mellan en obefogad och påhittad rädsla för islam och muslimer. Men man lägger även in i begreppet islamofobi en helt befogad rädsla för militant islam som inbegriper terrordåd, kalifat och sharia-lagar. Med andra ord... Enligt nämnden för statligt stöd till trossamfund, som då ligger under det statliga kulturdepartementet, så är per definition alla som är emot islam islamofober. Och den definitionen går då inte av för hackor kan man säga. Dessutom så använder de uttrycket propaganda mot islam. Vad då propaganda? Om jag själv personligen öppet kritiserar islams kvinnoförtryck spöstraff, stening med mera, så är det ju inte propaganda. Det är saklig kritik mot en religiös rörelse som helt missat att följa med i den övriga världens moderna utveckling. Islam är för mig, personligen, en stenålders ideologi med värderingar och en kvinnosyn som inte hör hemma i den moderna världen. Islam har ju till och med en egen lagstiftning, sharia-lagar. Och det är inte vare sig propaganda eller islamofobi att kritisera islam. Men självklart så är det ju strategiskt smart om en svensk statlig myndighet att använda ordet propaganda. Eftersom de flesta människor uppfattar det som negativt och associerar ordet till rena lögner. Vi kan ju alla minnas Josef Goebbels och hans propaganda i nazisttyskland under andra världskriget. Ordet islamofobi är en svensk missvisande variant av det engelska uttrycket islamofobia. Ordet kan i det engelska språket spåras ända tillbaka till 1923. Och tittar man på ordet av betydelsen av ordet fobi så kan man bara förstå hur totalt uruselt uttrycket islamofobi faktiskt är. Och också förstå den underliggande härskartekniken som ligger bakom uttrycket. För vem vill utpekas utpek som lidande av fobier? Betydelsen av ordet fobi... Fobi kallas en stark upplevelse av rädsla, starkt obehag, skräck eller stark äckelkänsla som ibland utan saklig grund återkommande infinner sig då en person som ställs inför eller riskerar att ställas inför ett visst objekt eller en viss situation som personen hyser stark aversion mot. För att betraktas som en fobi måste den negativa känslan som upplevs vid eller inför exponeringen vara orimlig eller överdriven i intensitet. Det handlar alltså till exempel en del om att en person reagerar med rädsla eller skräck inför ett objekt eller en situation som vanligtvis inte alltid betraktas som farligt eller att den rädsla skräck som uppkommer är överdrivet intensiv. Notera att man beskriver det som något som vanligtvis inte betraktas som farligt. Vanligtvis. Vidare kan man läsa att fobier sorteras kliniskt in under ångestsyndrom som alla karakteriseras av starka ångestupplevelser som orsakar lidande och i något avseende förhindrar ett normalt fungerande. Fobier kan då ofta behandlas effektivt bland annat genom kognitiv beteendeterapi. Och om vi då tittar på den här beskrivningen av vad som kännetecknar en fobi så är ju naturligtvis en rädsla för terrorattacker och sadden jihad knappast att betraktas som en fobi. Ja, om man inte är helt jädra dum i huvudet förstås. Inte heller rädslan att Sverige en dag ska bli ett kalifat och lyda under sharia-lagar kan betecknas som en fobi. Då kanske någon säger att ja, men det kommer ju aldrig att hända. Sverige är en demokrati med ett kristet förflutet. Så det kommer aldrig att bli något kalifat. Nä, det säger du att det inte kommer att bli. Hur gick det med Iran? Gick det bra för dem? Lyssna på den här beskrivningen av Iran. På 60-talet innebar den oblodiga vita revolutionen en modernisering av det iranska samhället med övergång till modern kapitalistisk industri. Kvinnor fick rösträtt och familjet, Politiken blev mer progressiv. En jordreform genomfördes som gav bönderna ägandet över jorden. Den 1 april 1979, alltså ganska exakt för 40 år sedan, i den iranska revolutionen blev Iran en islamistisk republik. Revolutionen följdes av hårda förföljelser på intellektuella och oliktänkande som kulminerade under den så kallade kulturella revolutionen på 1980-talet. Miljoner välutbildade iranier har lämnat landet som en konsekvens av socialt och politiskt förtryck. Förföljelsen av intellektuella och oliktänkande är ju standardpraxis av ockuperande makter. Hitler gjorde samma sak mot judarna. Hitler gjorde samma sak även mot polacker. Och Stalin gjorde samma sak inom sina egna led och mördade tusentals människor som den paranoide Stalin ansåg vara sina fiender. Intellektuella och oliktänkande mördas. Som sagt, standardpraxis av en ockupationsmakt okupa för att kuva folket i det ockuperade landet. Att uttrycka en oro för att Sverige ska gå samma öde till mötes som Iran kan knappast kallas för en fobi. Snarare är det en helt befogad rädsla. Vi som trivs med att leva i en demokrati med yttrandefrihet har anledning att oroa oss. Eller ja, alltså så mycket yttrandefrihet råder ju inte i Sverige längre så det är väl bra med den saken. Men principen. Den rädslan som drabbar alla oss som läst på om islam. Vi som lyssnat på de människor som idag lever i Sverige efter att ha flytt från islams förtryck. Det som nu uttrycker en högst befogad rädsla att drabbas av samma förtryck i Sverige. Alltså det muslimska förtryck som de redan har flytt ifrån en gång. Det finns nu i Sverige och det växer. Det finns en hemsida, islamofobi.se som drivs av studieförbundet Inrush tillsammans med myndigheten för stöd till trossamfund. Minns att den myndigheten då ligger under kulturdepartementet. Och jag vet inte hur det här namnet uttalas riktigt men jag kallar det för Inrush. Det stavas dock IBN r -S -H d Projektet islamofobi.se innehåller två delar. Den ena delen är själva webbplatsen som skapats på initiativ av InRush. Hemsidan erbjuder en kunskapsbank för den som vill lära sig mer om islamofobi. Den andra delen av projektet handlar om, handlar om att utbilda om rasism, hatbrott och diskriminering som drabbar muslimer. Med tanke på att de själva säger sig vilja motverka hatbrott så kan man fråga sig varför de på sin sida oragrandt skriver citat Den rasistiska tidningen Samhällsnytt menar att vi har en fundamentalistisk muslimsk inriktning. Varför klistra epitet på sina kritiker? När man säger sig vilja motarbeta hatbrott ser man alltså inte ett dugg bättre själv. Ett klassiskt fall av att kasta sten i glashus. Pinsamt. Så är då en rädsla och en oro samt kritik mot islam att betrakta som islamofobi? Självklart inte. Som jag sa tidigare har man läst på om islam- man kanske till och med, likt jag själv, samtalat med till exempel Mona Walter som återberättat om sina upplevelser av att leva under islamistiskt förtryck i Etiopien. Hur Mona Walter satt fängslad med en väninna. Och hur hon bokstavligt talat lyckades fly och till slut hamna i Sverige. Hur Mona Walter själv beskriver att i de svenska förorterna så är det muslimska förtrycket starkare och värre än hemma i Etiopien. År 2000, alltså för 19 år sedan, separerades svenska kyrkan från staten genom riksdagsbeslut. Man separerade alltså bokstavligt talat styret av Sverige från religionen. Och nu håller vi på och ger ett inflytande till islam, både i samhället i sig och även politiskt inflytande, som är helt omotiverat och som inte kommer att sluta på ett bra sätt. Minns vad jag berättade om Iran. Ge dem lillfingret och de tar hela jäkla handen. Det första som jag själv tydligt såg av den här anpassningen- det var ett videoklipp 2014, och det kan till och med ha varit 2015, men jag är nästan säker på att det var 2014. Ett videoklipp som visade hur några muslimer på ett sjukhus i Sverige krävde av sjukhuspersonalen att de kristna symbolerna i ett sorgerum, bland annat ett kors på väggen, skulle avlägsnas då muslimerna kände sig kränkta. Personalen tog lydet bort de kristna symbolerna från rummet. Och Lars Vilks med sin Mohamed-konst och rondellhundar lever under dödshot och har även utsatts för mordförsök för att han driver med islam. Sedan fick vi också separerade badtider så att pojkar och flickor inte simmar tillsammans eftersom islam inte accepterade. det. Sedan hade vi också ett fall där en islamsk privatskola separerade på pojkar och flickor i bussen, alltså en könssegregerad buss i Sverige i modern tid. 2019. Sedan har vi flera fall där muslimska kvinnor som vägrar att skaka hand fått skadestånd för att de har känt sig kränkta för att en man vill att skaka hand med dem. Vi har också den unga kvinnan som gärna visade upp sig lättklädd och med två kilo smink i ansiktet i sociala medier som sen, sen försökte vinna sympatier när hon ansåg att Sass Flygbolaget SAS diskriminerade henne för att hon inte kunde få jobba hos SAS. För att hon ville bära slöja på jobbet. <går> att visa upp sig på internet i bikini för hela världen att beskåda, det gick bra. Men jäklar inte ta av sig slöjan för att kunna jobba hos SAS. Lätt genomskådad bluff kan man säga. Men allt det här görs i syfte att väcka sympatier för islam. Vi har också bönutrop som skrålar över grannskaperna runt flera moskéer i Sverige. Vi har haft en islamistisk bostadsminister. Vi har till och med haft en centerkvinna som satt i en svensk domstol och dömde i enlighet med sin muslimska trosuppfattning. Vi har Jasri Khan, född 1986 i Stockholm, alltså född och uppvuxen i Sverige. Jasri Khan, en för detta miljöpartistisk politiker- som trots att han är född och uppvuxen i Sverige vägrar vägrade skaka hand med den kvinnliga tv-reporten för att det strider mot hans muslimska tro. Och där kan man ju prata om misslyckad assimilation. När man är född och uppvuxen i Sverige och inte ens har assimilerat sig så mycket att man kan skaka hand med det motsatta könet. Trots att skaka hand, mild sagt, är en klassisk svensk och västerländsk tradition. Snacka om att växa upp i en helt annan värld. Helt avskild från det svenska samhället. Men vad var det nu som den där gruppen, det islamistiska befrielsepartiet, var emot? Just det. De är emot demokrati och emot integration av personer med muslimsk bakgrund. Då det strider mot islam. Alltså att muslimer inte ska assimilera sig till det svenska samhället. Det betyder alltså att Yasseri Khan- har helt enkelt levt upp till hela den här biten med att han inte ska anpassa sig till Sverige. Så när jag, kritiserar, när jag själv kritiserar detta förhållningssätt så är jag alltså enligt kulturdepartementets definition en islamofob. Listan över den särställning som islam har i Sverige kan göras lång. Exemplen på hur muslimer svansar runt i Sverige och kräver att vi alla ska anpassa oss efter dem är skrämmande många. Dock är tyvärr exemplen på hur de själva accepterar våra normer och vår kultur lika skrämmande få. Och för varje krav de ställer som vi ger efterför, så kommer det snart ett nytt krav som flyttar fram gränsen ytterligare ett steg till. En dag så kommer även Sverige att drabbas av en iransk revolution och bli ett islamistiskt kalifat. Tror du mig inte? Du får väl bida din tid så får du se att jag och många andra med mig hade helt rätt. Så en gång för alla, sluta använda uttrycket islamofobi. Det finns inget som heter islamofobi. Det är ett påhittat uttryck med syfte att tysta de som är kritiska mot islam. Och för att utöva utpressning mot samhället. För ingen politiker vill kallas för islamofob. Så då ställer man upp på exempelvis separerade badtider. Medan jag själv anser att om en eller flera killar inte kan låta bli att tafsa på tjejerna i badhuset så har de ta med fan inte där att göra. Våra svenska värderingar och traditioner är det som ska gälla. I Sverige kan vi bada tillsammans och den som inte kan handskas med det får faktiskt stanna hemma. Jag påstår helt enkelt att islamofobi inte ens existerar. Det kanske finns någon som lider av en riktig fobi- och blir ett nervevrak när de ser en slöja. Precis som andra inte klarar att befinna sig på ett öppet torg eller är sjukligt rädda för duvor. Men det är en helt annan sak. Islamofobi, som uttrycket används idag, det finns inte. Och den definitionen som används av nämnden för statligt stöd till trossamfund, som då ligger under det statliga kulturdepartementet, att ta med tusan det mest korkad jag har hört. Alla är ju islamofober. Så jag säger bara, jag uppmanar er, börja tänka själva gott folk. Varför definieras alla som är emot islam som islamofober? Kan det finnas ett syfte med det? Som sagt, tänk själva. Du behöver ju inte hålla med mig, men för mig är det självklart. Islamofobi finns inte och är ett rent ord för att tysta islamkritiker. Och glöm aldrig att islam är en för västvärldens samhällsfarlig ideologi som är nödtorftigt maskerad som en religion. Gillar ni min podd får ni väldigt gärna stötta den. Och som jag sa i början, just nu behövs varje krona mer än någonsin. Så swisha gärna en slant till 0708 974 971. 0708 974 971 och skriv gåva som meddelande. Och glöm inte när människor med makt slutar prioritera sitt eget folk är det dags att byta ut dem. Tack för att ni har lyssnat och tills vi hörs nästa gång Simma lugnt!